Велик денският подарък 6-та учебна година 300-та школна лекция на младежки окултен клас Държавното от учителя в София на 24 април 1927 година Неделя Великден, 6 часа и 30 минути вечерта Чете Юрдан Стоянов Само светлият път на мъдростта води към истината как най-добре може да се отпразнува един Великденски празник? Кой е най-добрият начин за отпразнуване на Великденският празник? Колко години има от как имаме вече лекции? Отговарят 6 години. В тия 6 години колко важни работи са казани? Когато подарят някому някоя бисерна огърлица, каква е задачата на огърлицата? Да се тури на шията. Когато се даде някому пръстен подарък, каква е задачата на пръстена? Да се тури на пръста. На часовника? Да се тури в джоба, да показва времето. Книга като подарят. Всичко, което човек има, трябва да го тури в действие, в приложение. Сега често се употребява думата вкисване. Чувствата на човека могат да си вкиснат. Мислите, могат ли да се вкиснат? Не могат. Само чувствата си вкисват. Сега вие сте млади, с вас могат да се правят по-големи реформи. Ако вие не започнете с реформи и да се свържете с живата природа и да вървите според нейните закони, вие ще имате същите резултати както и старите трябва да започнете от тялото си. За пример, знаете ли, какво нещо е набирането на пикочната киселина в човешки организъм? Или какво нещо е тъй нареченото слабо дишане? После, знаете ли, на какво се дължи онази вътрешна инертност? Онзи мързало човека. Има един свещен мързало всички хора. Той почти е проникнал навсякъде в организма. Хората го наричат свещенна почивка или свещен покой. Да няма мъчноти, да няма страдания. Човек иска да е тих и спокоен, да се намира в бездействие. И тъй, на вас, младите, ще каже, за да бъдете смели и здрави, трябва да използвате сутринния въздух и слънчевите лъчи. Защото утре като заболее човек, той може да вика 10 и 20 лекари, но положението му няма да се подобри. Ще се мине година, две или три, и той ще изгуби способността да се учи и да бъде сречен. Болестите разрушават организма. Всички лекари са труня да пазят болестите, но не са успели. Животът на човека трябва да се измени изцяло. Аз забелязвам по вашите лица. Построеже на кръвоносните съдове е една неправилност. Не само между вас, но между всички сегашни поколения, забелязвам същата анормалност. Млади хора на 22 години, а има едно преждевременно устаряване. А това преждевременно устаряване проистича от натрупването на известни киселини и отрови в организма, после и набиране на вар. Старият човек умира от прах. Тази вар от човека се втвърдява все повече и повече и образува склерозата. Артериите му се втвърдяват. Вените, мозъкът му се втвърди. Не може да мисли. Дробовете му се втвърдят. И най-после като се втвърди целият организъм, той се замине за другия свят. Старите хора казват Нас не ни трябва много да мислим. Човек, който така казва, той има склероза. Ама трябва да едем всичко, каквото намерим. Храната в такъв случай е само един приток за ускоряване на тези болезни състояния. За да еде човек правилно, в яденето трябва да взима участие целият човек. И умът му, и сърцето му, и волята му, и всяка една отделна клетка на организма. Всичко от човека трябва да вземе участие в този процес на храненето. После живата природа е направила къщата на човека много разумно. Тя е турала милиарди прозорци, през които да прониква праната и жизнената енергия, за да се обновява постоянно организмат на човека. Тези прозорци трябва да бъдат винаги чисти и отворени, а не задръстени. Натрупването на прах и нечистоти става не само в кожата, но и във вътрешните органи, чрез набиране на киселини и отрови. И ако във вас няма една такава трезва мисъл, казвам ви, почвато и вътрешно подпушване на клетките, на порите, а оттам идват и всичките болезни несъстояния на организма и нерасположение на духа. Та първото нещо сега. Трябва да се отворят порите на тялото ви. А тия пори се отварят чрез водата. Най-първо ще научите магическото свойство на водата. Без вода не може да има никаква култура. За пример, вие как употребявате водата? Както вашите диди и прадеди? Сега вие, младите, знаете ли колко вода трябва да употребите на ден? Трябва да употребявате водата, понеже тя е един добър проводник на магнетизма. И когато изучавате темпераментите, ще забележите, че у нервните хора кожата започва да става суха. В сухите хора стават бързи изпарения, Вследствие на което тази влага на организма изчезва. Има една естествена влага в организма, която е съществена. Тя спомага вътре в тялото да не стават силни изпарения. При силните изпарения се ражда този сухият темперамент. Човек става нервен, неспокоен, не може да спи спокойно, и не може да мисли спокойно. За това ще употребявате водата. При това водата, която трябва да остане във вашия организъм, тя трябва да бъде най-чистата вода. Има известни мускули, известни части на тялото, които трябва да бъдат абсолютно чисти. Човек трябва да бъде чист, за да може тази вода да се филтрира. Вътрешната влага трябва постоянно да се филтрира в организма, т.е. това филтриране на водата става в човешкото тяло. Акото и филтриране става неправилно, тогава всичките нечистоти от храната, която употребявате, проникват в кръвта, или в водно състояние, или в газообразно състояние. Тия газове минават през тъканите и порите на цели организъм после почват да се сгъстяват и образуват известни втвърдявания. Ето защо е необходима водата, за да изхвърли тия нечистоти. Сега, за да се освободите от тия мисли, симптомите на болестите, ще мислите за благотворното влияние на водата в организма. И няма какво да ви разправям за болезнените състояния. Аз не обичам да говоря за това. Защото в такива случаи тия симптоми на болестите ще се впечатат във вашия ум и вие, където хорите, ще мислите само за болестите. Но казвам сега на вас, през този сезон, от Велик ден нататък, всяка сутрин обязателно трябва да излизате горе на изгрев и да издивявате най-малко един час или два часа в дълбоко дишане, в приемане на вода и в хранене на най-добрите мисли. Ако искате да бъдете здрави и силни, тои ще правите всеки ден. И като се върнете дома, ще започнете една сериозна работа. Ще учите. Но непременно не всички ще го направите. Обчете се да дишате правилно, широко и дълбоко. Гледам мнозина от вас не дишате правилно. Знаете ли какво значи правилно дишане? Фигура 31, което представлява една правилна синусоида. Така може да се представи ходът на правилното дишане. А вие дишате бързо и неравномерно, така. Фигура 32, което представя накъсана начупена линия. Учителят диша според чертежа с тия бързи и къси неправилни люления на поетия въздух. Като ви гледам да дишате така, някой път аз мисля, че миришете нещо, пък после виждам, вие дишате. Трябва да дишате дълбоко, да давате ритмичен ход на въздуха, да влиза в друговете. Сега аз няма да ви препоръчам разни упражнения за дишане. Например, индусите имат известни начини за дишане. За такова дишане европейците на Запад не са готови, защото се образува един силен стимул. Но всеки един от вас може да диша дълбоко. Научете се да бъдете господари, да управлявате своето дишане, да бъде равномерно и плавно. Някой път ще усетите във вас, като че има нещо да ви противодейства, като речете да дишате. Постепенното и ще се премахне, докато вие придобиете такова дишане, че да дадете свобода на друговете си да възприемат толкова въздух колкото е необходимо. За да бъде дишането пълно, трябва да се отворят всичките ви пори, а това ще стане чрез водата. Затова ви казвам, потребна е водата. Дишането не трябва да става само с друговете, но и с всичкото ви тяло, с кожата. Ето защо ще се стараете порите ви да бъдат отворени, отпушени. Когато човек диша с друговете си и през кожата, с всяка една клетка, той е здрав човек. И сега по новите наблюдения в науката, според ирисовата диагноза, се казва, че всички болести започват от там, че порите на човека са запушени. Може да се случи в известна област, порите са задръстени и тогава съответни органи заболяват. С тези нечистоти се подпушват и каналите на гръбначния стълб. Тогава какво ще се случи? За пример, да кажем тук между А и Б, фигура 33, която представя крива линия с нарисувани прешлени като на гръбначен стълб. Се намират известни каналчета С. Щом се подпушат тия каналчета в гръбначния стълб, Жизнеността на човека си губи. Защото живата е енергия, която трябва да освежи организма тя идва през градначния стълб. Мозъкът в градначния стълб има това свойство да поглъща праната или жизнената енергия от въздуха и да я предава на целия организъм. Вие знаете това как става. В естествената история вие сте учили как става преминаването на едно течение в друго в растенията, чрез осмоза. Смукване. По какво се отличава осмозата в природата? Има един мощен процес, който дава, който твори. И друг процес, който приема тия външните енергии. Или аз наричам, има известен род енергии, които текат отвън, към центъра на всяка една клетка. И други енергии има, които излизат от центъра на клетката навън, и там, дето се спосрещнат тия енергии, се образува тази деятелност на живота. Щомто и вътрешно течение се подпуши, тогава се образуват тия болезни състояния, нервност, съмнение, подозрение. Най-първо става подпушване на енергиите. После става подпушване на кръвообращението или в артериалната, или в венозната система в артериите няма достатъчно чиста кръв за храна, във венозната система пък става подпушване изцяло на вените, та нечистотиите, на место да се изхвърлят навънка, остават вътре в кръвта. И сега млади хора на 25 години и от тях има голямо натрупване на нечистотии в организма. Това натрупване не е на органическата жива материя, но това са слоеве, мъзнини непотребни полуорганически вещества, които при най-малките условия дават възможност за на разни микроби, да навлезнат в кръвта и да изявяват разни болести. Зато и вие ще се попипате за тушите. Тази пълнота трябва да изчезне. После, гуша нито един от вас не трябва да има. Тази част на коста за тушите, трябва да се вижда да не е изпълнена с мазнини. Всички трябва да се предадете на един спартански режим. Ама ще работите върху тялото си, да бъдете здрави и силни. Ако вие като окултни ученици не можете да дадете един образец на света, какво ни струва нас окултната наука? В хороскопа на един човек, кои са най-благоприятните месеци за неговото лечение, Въобще за лечение, кое е време е най-благоприятно? Най-благоприятното време за лечение е сега. Нищо повече. Всеки един ден от априли струва 10 милиона лева злато за вас. Или той, което можете да вземете през тези дни, никъде не можете да го вземете. В никоя друга аптека не се намира. Еми, че вие сега вода газите, жадни хорите вие сега в един месец отгоре можете да наберете толкова енергия, че да станете толкова свежи, жизнерадостни, пълни с идеи, че където ходите да носите нещо. Където влезете да ви чакат хората да кажат Този човек носи нещо свежо със себе си. Пък вие сега сте скържеви. А тази магнетична енергия, като че заразява хората, всички искат да бъдат свежи, бодри, здрави, сега като стоите, някои ви мислят, че сте някой философ замислен. Каквото е философ? Той се чеше с треска, няма нито пет пари, пък казват философ бил. Ама ако е философ, той трябва да бъде богат човек. Он за философ истинският той не е хилъв. Не всички философи са такива. Ако вземете древните философи, па и някои от сегашните, ако вземете техния образ, Отличен строеж имат те. Пък някои от сегашните философии не се лъжете. Това не са философии. И после във всички ви трябва да се роди едно желание за работа, за приложение на тия методи. Сега, когато излизате в природата, вие сидите тъй отпуснате, взимате едно пасивно положение и като вървите, пак ходите отпуснато. Така не бива. Трябва да се научите да ходите с будно съзнание. Трябва да приложите сега тия методи. После съзнанието ви да взема във всичко участие. Ораторът като говори, за пример какво прави? Прави разни движения. Ами че с това той предава нещо от себе си навън. Това е един контакт. Ако е слаб, малодушен и не прави тези движения... Не може да има никакво влияние. Сега вие искате да бъдете смели, решителни, пък сте хилави, клекави. Ще знаете едно. Природата въобще не обича хилави хора. Знаеш защо не ги обича? Понеже тя е сложила богата трапеза и когато едно нейно дете не обича да се ползва от храната, тя има за него особено мнение че то не е от много умните деца. И мнозина сега такива, които се съберете на едно място, образува се едно натегнато състояние. Че как няма да се образува такова натегнато състояние? Че ако всеки един от вас е такъв един център на жизненост и здраве, и има такова богато разположение, то ще се образува едно такова общо течение, един общ подтик, ток между всички. А сега, ако на някого му се покажат неговите болезни състояния, той изведнъж ще се оплаши. Не, ние ще почнем от здравата страна. Ама разтъпването на сърцето, това показва натрупване на млечна и пикочна киселина и още натрупване на отровни газове. И тогава, вътрешната природа на човека или вътрешният живот на сърцето казва Слушай, вода ти трябва трябва да филтрираш тия газове, киселини и отрови. И тъй хубаво те разтърси. На хората казват, сърцебиене има. Хм, сърцебиене или неспокоен не може да спите. Стани, стопли вода. Изпи една чаша, две, три, четири, пет чаши вряла вода и като се изпотиш, Вземе една суха кърпа и направете едно търкане, тъй хубаво по цялото тяло, по ръцете нагоре, а по тялото надолу. Тъй хубаво ще се масажирате, ще се облечете и веднага пак ще изпиете половин или една чаша вряла вода. Може да капнете 10 капки от лимон, за да се възстанови топлината ви. Направете този опит да видите какво ще бъде вашето състояние. Ще го направите не веднъж, не два пъти, не всеки ден. Най-малко два пъти през седмицата. През този сезон трябва да го правите. Сега е най-добре, през това време. Нали искате да се чистите? По този начин ще се отворят всичките пори на тялото ви. Ще се подобри кръвообращението ви. И ще дойде едно приждане на праната във вас. Това е първото. След и седнете тихо и спокойно. И започнете дишането. Концентрирайте мисълта си нагоре и започнете да приемате тия магнетични течения от пространството. Може изведнъж да нямате успех в опита, но след като постоянствате веднъж, дваш, триш, месец, два, три, да дишате и да пиете гореща вода, веднага ще се усетите освежен. И тогава като идете при окръжаващия свят, да носите нещо от новата енергия. При живеене между сегашните хора, хората си предават своите влияния. Човек трябва да излиза навън и да диша чистия въздух. И всякога, когато ви остане празно време, половин час ли било, или един час, използвате тои време за дишане. Може ли от някъде да се вземете най-хубавата вода, да не ви мързи? Може да е на 10 км далеч, да не ви мързи, но идете и вземете си 1 кг и пиете най-хубавата вода. Вие сега, като ходите на Витоша, защо всеки да не носи по една манерка чиста вода? Вие се тръгвате и няма нито един да вземе половин или 1 кг чиста вода от Витоша. Вие сега, като се връщате, гледам, замахате си и ръцете. Не! Ще си носите вода оттам. Всеки един може да си вземе 1 килограм вода. Вие сега ще кажете, кой ще я носи? Ама да си носиш 1 килограм вода от витуша, това е смисъл вече. Идея има. Учениците на Индия правят ред такива упражнения. Те са здрави. Те се подчиняват постоянно на природата. Най-първо вие трябва да освоите с външната природа. Аз искам всички да усвоите, поне отчасти законите законите, да знаете какво да правите, не да чакате болестта да дойде със своята кавалерия или артилерия. Тогава мъчно ще бъде. Докато тя е далече, вие трябва да вземете всичките мерки. В света болест не съществува въобще. Съществуват само болезни несъстояния. Тия болезни несъстояния произвеждат органически заболявания в известни органи, които не могат да функционират правилно. И вследствие на това се натрупват излишъци на една отровна материя, която прави пакост. На съвременните хора и на цялото човечество от памте века, задача е да се освободят от своите натрупвания и нечистотии. И за това са препоръчвали старите чистота и миене. Сега на власт младите казвам... Ще пиете 4-5 чаши вряла вода, докато се изпотите хубаво. После трябва да имате една гъба или една кърпа и с топла вода ще се измиете от потта. За да се измиете не е необходимо да идите на баня. вкъщи всеки в стаята си може да направи една обтривка на тялото си. Ако вие направите два пъти през седмицата най-малко това упражнение с обтривките, вие ще усетите, че това лято ще придобиете голяма свежест. И за идущата година ще бъдете по-свежи бодри и весели. Той ще го правите като един наряд. Аз да ви дам този наряд. Два пъти през седмицата и изчистване на тялото. Ще правите тези обтривки, ако не на цялото тяло, на половината. И след той ще вземете една суха кърпа и ще изчистите тази влага хубаво. Ще изпиете една чаша топла вода с 10 капки от лимон и веднага ще усетите една приятна топлина. Ще се облечете хубаво и ще бъдете разположен да работите. Той ще го правите за 10 седмици. От 25 април понеделник, втори ден на Велик ден, до 4 юли понеделник. След 10 седмици ще видим какви резултати ще има. След 10 седмици ще видим каква е разликата между тези, които са изпълнили този наряд и които не са го направили. Той ще се прави или сутрин, или вечер. В топлата вода това е хубавото, че няма опасност да се простудите. И ако ви стане студено, няма да се простудите. Не се плашете. Там, дето играе топлата вода и има движение, по никой начин човек не може да се простуди. За обтривките може да използвате или топлата вода, или слънчева вода, все едно е, но ще избягвате студената вода. Задачата на рядът може да се направи или сутрин до 10 часа и до 12 часа става. Не ви препоръчам в 2 часа да направите тази баня. Тогава са други енергиите във въздуха. Или вечер, и то или преди да залезе слънцето, или преди да се легнете към 10 часа вечерта. През деня, кой когато има условия за тези фрикции, тогава ще ги прави. После ще се съберете, вие трябва да излизате там горе на изгрев сутрин и да си правите там упражненията, гимнастиките. Вие, младите, ще дадете пример. От кого ще чакате? През тези 10 седмици, всяка сутрин, след изгрев слънце, едно определено време ще установите, ще се наредите, няма да се чакате и ще си правите упражненията, гимнастиките, всички заедно. После всеки един от вас отделно може да си прави своите упражнения, които ви дадох. Вдишките ще правите най-малко час, час и половина, за да можете да наваксате енергия за предзимата. И тогава за следващата зима да видим какво ще бъде състоянието ви. Помнете едно. Никакъв мързел. Сутрин като ставате, няма да казвате спи ми се. Това е леност. Тогава като изпълните този наряд 10 седмици, като правите ти упражнения, ще си яви едно изтаняване. Именно това е хубавото. Аз искам да изтанеете. Това да не ви плаши. То ще бъде едно изтаняване, Едно оформяване на тялото ви и ще бъдете бодри и здрави. Този наряд ще трябва до 4 юли и след 2 месеца и половина ще видите цветът на лицето ви, какъв ще бъде. После друго ще ви дам. Духовната страна на упражнението. През тия 2 месеца и половина за никакви болни хора няма да мислите. Ще мислите, че живеете в един свят, дето няма болни хора, дето няма болести. Те ще се стараете да мислите. Болест може да има някъде, но това е само една отайка. И действително цялата природа дише живот и свежест. Ние нея ще приемаме. Слънцето е пълно с живот, който изпраща на Земята. Не само на Земята. Ако вземете голямата част от океана, дише и там има складирана енергия на живот. Само някои области, дето хората живеят, има такива центрове на застояли състояния. И трябва да се избавите от тази застояла енергия или от това състояние на застоялост. За пример, ако вземете ти упражнения да ги правите правилно, както ви казах, те ще ви помогнат да се избавите от този състояние и да причистите тялото си. Ще правите тези упражнения, докато това стане във вас един навик, ако не, Разбрахте сега, нали? Какво разбрахте за задачата? Съ накъсо повтори задачата. Непременно човек трябва да има разположение на духа, за да стане обмяната между него и живите същества наоколо правилно. Как се познава за пример здравето? Като се срещна двама здрави хора, става правилна обмяна на живите вещества. И такива хора веднага се сприятеляват. Човек, който обича, той е здрав човек. И щом дойде едно състояние, че не можете да обичате, ще знаете, това е едно болезнено състояние, макар че още не е органическа болест. От човека постоянно трябва да има едно разширение. За да обичаш, трябва да има разширение на душата. Разбирам да обичате не специфично едно но всичко живо, като го погледнете да ви е приятно. Може да е тревичка, мушичка, цветенце, лище, някое животно, някой кон. Като го видите, да го обикнете като едно живо същество. Някоя птичка било хръкне покрай вас. Всичко и да произведе във вас едно приятно впечатление, едно чувство на обич. Птичката може да се замине, но тази обич, която сте изпратили към нея, тя ползва. Станало е вече една обмяна. И животните познават обичата трябва да се образува една обмяна на обич и с тях сега разбрахте тия двата месеца нито един от вас няма да търси да го обичат свещено правило е това, ще го пазите никой няма да търси да го обичат, но всеки ще търси да обича и като обича да се радва, че е проявил нещо няма да правите въпрос за другите то е хубавото и мощното всеки може да го направи. Всеки може да обича. Ама че аз, като и да посрещна слънцето, няма да се затвори очите, да чакам слънцето да ме гледа. Не. Аз ще си отворя очите. Аз първо да го видя. Аз като се държа отворени очите, показва. Аз обичам слънцето. Пък ако моите очи са затворени, трябва да се съставя понятие, че слънцето ме гледа. Чакам, значи, то да ми обича. Вие сега казвате, няма кой да ни обича. Аз казвам, вие сте от оние хора, които не обичате. Такова правило в природата няма. Законът е такъв, Господ казва, да възлюбиш. Стани положителен и всички хора, които обичат, са положителни във възходяща степен. Да любиш, значи да бъдеш като Бога. Законът на любовта е като Бога ще бъдеш. Бог взема инициатива във всичко. Трябва да искаш в света да възлюбиш Бога и да ти вървят всичките работи. Тогава непременно ще употребиш същите качества като Бога. Ще се стремиш да обичаш и да си доволен, че проявяваш и свещено правило. Той е едно свещено правило на човека да обича. Той е първото правило. Няма по-хубаво правило от да обичаш. Или вие казвате обичам, пък той не ме обича. О, С. Казва една мишка. И тя е влязла отвънка в школата. Сега тези са елементарните правила, които ще приложите. Ще направим първи опит с вас. Ще пристъпим с вас. Той е достатъчно сега. Тогава онези от вас, които се занимавате с астрология, направете един хороскоп от днешния ден да видим какъв ще бъде резултатът. колкоцина ще го направите. Времето е ясно. Има ли облаци? Да здезе един да види какво е времето и небето. Ос и Гъра казват няколко облака има на небето и малко ветровито е. То е хубаво. Значи с ума трябва да работите. Сега ще направите хороскопа на тази лекция. 24 април 1927 година, неделя вечерта, по моят часовник, 7 часа и 21 минути. Вие ще се направите изчисленията. Сега разбрахте. Пътта казва... Хубав подарък ни дадохте. Благодарим. Подарък за Велик ден. Ще го приложите. Като влезнете по света да се отличавате и да имате един метод, с който веднага да можете да помагате комуто и да е. Една ваша опитност ще бъде то, което ще може да употребите навсякъде. На вашите приятели. Станете тогава да направим едно упражнение за дишане. Първо, ръцете отдолу, напред, нагоре в кръг, вдишване, след това надолу отстрани, издишване, три пъти. Второ, изнасене десния крак напред, същото с клякане при издишването, три пъти. Същото с изнасене левия крак напред, три пъти. Трето. Сега ще направим дишането с думата в дихание, с мелодия. Три пъти. Сега ви поздравлявам с тиво упражнения и утре пак ще се видим на екскурзията. От вси страни глас благодарим, благодарим. Само светлият път на мъдростта води към истината. 7 часа и 30 минути вечерта.